i anden del af denne første offseason-podcast vil vi rette blikket mod, frem mod øh, konferencefinalerne De spilles jo her søndag aften fra kl. 21 dansk tid Hvor øh, Seattle Seahawks tager imod Green Bay Packers Og ja, øhm, yeah. vi, vi slipper jo denne gang for øh, replacement refs Det er jo altid noget, øh, tror jeg Packers-fans er glade for Selvfølgelig så den kamp, de spillede, hvor de tabte den der berømte fail kamp Den var selvfølgelig lidt tættere end sidst de nu var på besøg i Seattle Så måske de er lige vildt at få for Nogle erstatningsdommer på besøg Det ved man aldrig ved. Man kan i altså sige at med erstatningsdommerne Der var det... Et, altså, der vidste man aldrig hørt vej det gik Så på den måde så var det jo sådan lidt fedt Jamen Jamen det ved man jo heller ikke med NFL-dommerne som, øh, som det her... Øh, Des <laughs> Bryant catch ikke catch <laughs> I søndag og så Det synes jeg faktisk var inkomplet Men sige øhm, Seahawks mod øh, Green Bay, Packers, NFC-finalen hvad, hvad skal vi forvente? Ja, hvad skal vi forvente? Jeg tror, vi skal forvente noget i stil med Packers Cowboys Ikke øh, nødvendigvis en meget hoj, mere højskorende kamp Men meget tæt kamp Jeg tror, det bliver... Øh, for mig, der bliver det mest interessante om Hvor klar jeg er Aaron jeg Rodgers For jeg var absolut ikke klar mod Cowboys Jeg har selvfølgelig fået den her uges træning mere Og han... Altså, Pete Carroll var heller ikke det helt klart øh, Jeg synes, det er rigtig spændende, hvor står han, fordi at hvis han... Jeg synes faktisk, at på øh, første gang, jeg ved ikke, hvor jeg var, ja, nærmest helt den tid, jeg har den her film, så synes jeg faktisk, at Packers har en ret god offensive linje nu. De har nogle rigtig dygtige receiver, de har et fornuftigt løbetbyg. Øh, så synes jeg faktisk, de har et ret komplet angreb. Og så er spørgsmålet selvfølgelig om Seahawks, deres forsvar, det er jo heller ikke helt dårligt. Så hvordan står de over for hinanden? At der der, der, der hælder jeg til at gå med Rogers. Øhm, og jeg tror, godt det kan blive afgørende. Hvis han, hvis han er klar, så tror jeg faktisk, han er stærkt nok til at øh, møde det angreb her. Og stå det forsvar. Og simpelthen i den omvendte kamp, men der... Er jeg, det Jeg ved sgu ikke, det er, hvad jeg skal forvente. Jeg synes, det er sådan lidt siger til angreb af Lige over middelmodet, og Packers forsvar er lige over så det er sådan lidt hip op. Jeg tror, det bliver afgjort omkring Packers angreb og Seahawks Jeg kan jo til for, at de seneste syv NFC-finaler, de er alle sammen blevet afgjort inden for én scoring. Tre okay. kampen er gået i overtid. Udholdet har vundet fire kampene herunder tre, de seneste fire. Seahawks vandt på hjemmebane sidste år, men fra 2010 til 2012 var det, var det udholdet, der vandt alle kampene. Jeg, jeg er lidt uenig i din øh, vurdering af Seahawks angreb Jeg mener det er noget bedre end øh, lidt over ja. De har en fremragende quarterback i Russell Wilson Den offensiv linje er ikke fremragende Men den er, den er ganske hederlig øh, Marshawn Lynch er øh, Marshawn Lynch Og øh, receivergruppen er, øh, er, er tilpas dyb til at, selv, Selvom jeg, Paul Richardson øh, han, han er blevet øh, Knæsket og færdig for For i år Og, og, og som til Starten af den, af den nye sæson Med et overræt korsbånd Hans, hans fravær kan, kan godt blive Blive afgørende Eller måske ikke decideret Afgørende, men det kan godt få betydning for, for kampen Fordi han var Lidt den her, han var den her dybe trussel her Der, der lidt gav angrebet en, en ny dimension Og den Den kan jeg være i tvivl om, de kan Om de kan men de har en de har en dyb receivergruppe hvor kvalitetsmæssigt er der er der bare ikke så stor forskel fra den første til den fjerde eller femte bedste receiver og det gør jo at de her at at det er lidt tabet af en receiver ved at ved, altså next man up princippet jo. Øhm, og jeg mener så også at at Packers forsvar er, er ganske godt det er kommet rigtig godt i gang her på det seneste Julius Peppers har jo en fremragende kamp i øh, i sidste uge. Han kan måske få det lidt svært over for en uh, Justin Britt i, i den her kamp For Britt har faktisk spillet sig uh, ganske pænt op her, som sæsonen er frem Men jeg tror også i sidste ende At det kan blive uh, Rogers og, uh, og Packers angrebet mod Seahawks forsvar Der, der afgør hvad, hvad det her det ender med For i det første møde i år i Week 1 uh, Meget passende at den kamp der åbner sæsonen også er den der, der lukker NFC konferencen uh, Seahawks mod, mod Packers, Æh, der vandt de jo suverænt med, med 36-16 Seahawks Æh, Rogers kastede aldrig i retning af Richard Sherman i den kamp og Det blev de måske straffet lidt for, at, at de ikke var villige til at, til at prøve at, at udnytte alle de matchups der var og Prøve at tage hvad de kunne få he over hele banen, men at de simpelthen ignorerer den, den ene halvdel det, det tror jeg ikke de vil gentage, selvom Sherman de er fremragende spillende Eddie Lacy er, er velspillende, de har, de har fået rigtig godt gang i indersiden af den offensive linje altså, Rookie Center og Carl Lindsley har haft en, en fremragende sæson T.J. Lange og just ved, ved siden øh, på de to guard-positioner har også spillet rigtig godt de, de har mulighed for at kunne løbe op gennem midten mod et Seahawks forsvar Der, der måske er efterhånden er lidt tyndt besat øh, indvendigt øh. Kevin Williams er ikke rigtig, hvad han har været, være At øh, Brandon Mebane og Jordan Hill er, er ude øh. Kan de få gang i Lazy, så er øhm, Packers bestemt ikke uden chancer her, og som du siger, at de har et fremragende, en, en fremragende receivergruppe, der var en til Adams havde en, en fantastisk kamp her mod, mod Cowboys, øh, tror de rigtige karakterer der, uh, altså med, med Adams, med, med Cobb og, og ikke mindst Jordy Nelson, så, så er der i hvert fald nok spillere bekymrer sig om for, øhm, for Seahawks secondary. Jeg vil gerne lige altså det, altså det er måske lidt kontroversielt, at, at jeg snakkede om siger ops angreb som lidt over Det jeg mener med, det er med, at jeg bare, er, at Martian Lens er en fantastisk running back. Russell Wilson er en lige så fantastisk quarterback. Jeg synes faktisk, at de har en, en tæt på dårlig offensiv linje. Og jeg synes også, at det her, som fair, det var ikke nok at er at, altså, at der er ikke stor forskel på nummer 1 og nummer 5. Øhm, men der er om en af dem med tredje karakter, der er ikke nogen af dem, der står ud som, som noget fantastisk. Luke Wilson på Titan. er også udmærket, men han er heller ikke, altså det er jo ikke, det er jo ikke Blomkowski. Så jeg synes, at det hænger utrolig meget på Russell Wilson, øh, specielt at tærdeles også på Marshall Lynch. Og de er selvfølgelig gode, og de kan selvfølgelig godt sætte en masse point på, på tavlen, men hvis man kan, det kunne man måske godt forestille sig per. Altså, Jeg synes ikke rigtigt, at det har virket det her med Flame Matthews inden, inden som en inside linebacker. Men han er måske den type spiller, som kan fange Russell Wilson, altså simpelthen gør begrænse Russell Wilson til at, om man så må sige, i situationsstang kun være en kastende quarterback fra lommen. Det han så opviser, han også godt kan. Men hans styrke ligger jo i, i den her altid, øh, og, og den dobbelttrusset, eller måske endda tribbelttrusset, han udgør. Og hvis, hvis Packers, måske med Clay Matthews øh, i førstået, kan få begrænset det, så tror bare, at de er noget langt af Ja, og, og det er så også afgørende, de gør det, kan man sige. Fordi hvis man ser på, hvordan det er gået for Packers i de seneste, de seneste par slutspil, så, så er de jo blevet sendt ud en dual-threat quarterback i, uh, i Colin ikke, Som de no. har været fuldstændig ude af stand til at, til at stoppe Og der er Wilson jo naturligvis også et, et farligt våben for, uh, for Seahawks på, på den baggrund mm. øhm, og Jeg kan måske godt være i tvivl om de er i stand til at, til at kunne stoppe det Og derfor har jeg, jeg, jeg har også meget svært ved at gennemskue den her kamp her, Fordi jeg kan sagtens se Seahawks, blæs Packers af banen igen, øh, hvis, hvis ikke pakker stiger sig til at stoppe Russell Wilson, så, så er de chanceløse. Og, og især hvis Rodgers heller ikke helt så er det de fuldstændig uden chance. Det kan jeg godt være i tvivl om, om han er. Ja. Øh, og, men på den anden side, hvis Aaron Rodgers træder i karakter og spiller op til sit niveau, jamen så kan han slå et hvilket som helst hold på en hvilket som helst dag. Øh, jeg, jeg havde den her, øh, det her matchup i min øh, i, i mit, øh, preview på, øh, på Playoffs. Der havde jeg det her matchup i NFC-finalen, og der gik jeg med Packers. Den her gang tror jeg, at jeg skulle gå med Seahawks. Men jeg holder fast. Ja, du, havde, du, havde, ja, du, du det må jeg jo rose for. Du er jo pt. 8-0 med dine øh, din bud på, på slutspillet. Men jeg vil også sige... som Ligesom med dig, altså den er mega svær at kalde det her. Jeg vil så også sige, at det vil være vildt mærkeligt, hvis bare en af konferencerne i finalerne ikke var vildt at kalde. Ja. Men øh, du går med Packers? Er ja, det var. Okay. Lad os øh, kaste os over AFC-finalen, så Patriots mod Colts. Det er jo et... Øh på mange måder er et, et velkendt matchup, må man sige Men lidt af det, det velkendte går jo, går jo så lidt af det, når, når vi nu øh, siger det Så er Tom Brady og, og Andrew Luck der på quarterback-positionen øh, på -right De mødte selvfølgelig i slutspillet sidste år, hvor, øh, hvor Patriots vandt relativt klart over, over Colts Og Colts er nu i, i tre sæsoner i træk her været i slutspillet under Chuck Pagano Første år røg de ud i wildcard-runden Anden år røg de ud i divisional-playoffs så måske er tiden kommet til at de ryger ud i konferencefinalen, og så næste år der ryger de ud i Super Bowl. Uh, og efter kan det så være, at de vinder Super Bowl. No. Um, men det, det er et svært matchup for Colts det her, det, det er der ikke rigtig nogen tvivl om. De står over for uh, et uhyggeligt stærkt uh, Patriots hold, der, der viser fremragende moral i, i det her comeback mod, mod Ravens i sidste uge, var bagud med både 0-14 og 14-28. Kæmper sig tilbage og, og vinder, øh, vinder den her kamp De har en, en head coach i Bilicic, der jo... Man kan mene om ham hvad man vil, men man kan ikke tage fra, tage fra ham, at han er, han er ligagens bedste når, øh, når det kommer til at lægge en gameplan og, og udføre den og justere den ikke mindst Og altså bare det her trick, hvad man nu skal kalde det, han lavede med med en ny formation mod Ravens, der jo har fået John Harbour op, op i det røde felt, altså det, det er jo... Fordi er ikke regnet dem ud. Ja, for, regnet Ja, og, og så fordi de ikke mener, at de fik tiden nok til at få omsættelse til det, når de Aye. alligevel fik, jeg tror, jeg læste det var 7-8 sekunder, og det her er altså tid nok i NFL. Øhm, altså, han, han har så mange måder, han, han kan slå på, og, og der snakker vi jo, der er vi jo ikke engang begyndt at snakke Tom Brady endnu, eller Forsvart, der jo også er uhyggeligt godt spillende. Der venter Coles et, et rigtig, rigtig svært match op her øhm. Til gengæld må man så sige Coles har jo leveret glimrende spil her i, i de første To kampe i slutspil her Og Andrew Luck Han spiller øh, Altså kampen mod Bengals øh, er, den, er den bedste kamp jeg har set fra, fra Andrew Luck Indtil nu og, og mod Broncos var han også utrolig dygtig til, øh, til at tage gode beslutninger egentlig. Altså han Han, han tog i sidste ende egentlig, hvad forsvar det gav ham når, når hans pass protection ikke var helt i top, jamen så, øh, så lade han dump-off til Boom um Heron eller, eller hvem han nu havde på, på running back Og når, når der endelig var god beskyttelse fra den offensive linje, så var han klar til at udfordre forsvaret, forsvaret dybt Og det gjorde han med, med en pæn person succes Der var et par interceptions, men altså det var tredje og langt det, det var armpunt i bund og grund jo altså det, dem, vil ikke, dem vil jeg ikke holde for meget imod ham øhm, Altså han, han spiller noget af det bedste Jeg har set ham spille i, i de her tre sæsoner og Kan han fortsætte det niveau Og kan angrebet fortsætte det niveau Altså Tiwa Hilton er, er jo en dynamisk trussel Når, når han er bedst Dante Moncrief kaldte jeg en faktor i, I mit uh, playoff preview Det viser han jo også mod, mod Bengals Kobe Flean og Dwayne Allen er, er også Gode våben, Nix, Reggie Wayne må, må vel for popper og også snart ligesom vise et eller andet igen øhm, Og de har fundet noget løbeangreb også efter de har bænket øh, Trent Richardson Og så spiller forsvaret også bare fremragende i øjeblikket Altså Von T. Davis har jo mere eller mindre hævet niveauet fra, øh, fra det han viste i den sæson. Her ind i slutspillet de har fået i gang i noget pass også med, med rookie øh, Jonathan Newsom Og... Øh, de skal stoppe løbet fra, øh, fra Patriots. Det, det var det, der øh, slagtede dem fuldstændig i den sidste kamp. og tillod jo 200 yards fra Jonas Gray, som vi ikke har hørt den skid til siden. <laughs> Sørgeligt nok. <laughs> og. Øh, de, kan, de kan. Patriots kan slå dig på så mange måder, men øh, hvis ikke man kan stoppe løbet fra dem, så. Øh, hvis ikke kold skal det, så er de prisgivet her. De, de er nødt til i bund nok grund, og lade Tom Brady udfordre dem. det <tryk> so tror jeg faktisk lige, at jeg synes ikke, at der kan være tvivl om, at der Davis har været slutspillet bedste cornerback i særklasse endda. Men jeg synes, Patriots Receiver Corps, it, it, like man kan sige, at det minder lidt om Seahawks på den måde, Der er ikke så stor forskel på nummer 1 og nummer 4 eller 5. Til gengæld er bare også i de art måde, at han er dem på Seahawks. Øh, og Rolte altså Davis kan altså kun tage én mand ud. Jeg tror bare, at de bliver straffet med en anden mand, hvis der er... Øh, og hvis I ikke de bliver straffet med hverken den første, 18 eller 53, så bliver de straffet af Gronkowski. Ja, men altså, p har en eller anden receiver, som kommer til at straffe dem på hver spil, tror jeg faktisk. Øh, og det... Der, der vil jeg faktisk nok sat lidt mere på, på at løbe gav, ikke kunne slå Kovs. Men, når det er sagt, øh, hvis Kovs skal vinde den her kamp, så, så hænger det på, en Andrew Luck. sjov nok. Men... Jeg mener faktisk, at det, det er udnået om, hænger med Andrew fordi jeg synes ikke, at den åbenste har, har spillet så øh, skidt, som nogen har gjort det til i de her spilspredskampe, men log har fået dem til at se væsentligt bedre ud, end, end man sådan lige... Øh. Og jeg vil også sige, at nu der er med noget kritik på det seneste, at øh, hvad er det? Øh, nu log har nogle gange forseer boldene, og ja, man kan godt argumentere for, at de her to interceptions, der var mod, mod Broncos, at de var dårlige beslutninger, hvad skal det være det til gengæld, så kan man også kommentere for at han havde tre 4 kast, der på nær et par centimeter var fuldstændig identiske og gav et kæmpe spil det er hans spil han, han, det, er det, de, altså det er jo det der gør quarterbacks til exceptionelle, at de har et, et, altså de spiller på så små tangenter på så højt niveau så det er næsten dømt til at gå galt nogle gange, og det gør det altså også, men, men de leverer så også varen så mange gange, så det altså det, det, det, altså det må man bare leve med simpelthen øhm, men altså så kan man jo se, at Patriots har nogle dygtige defensive back, men altså, vi har selv lige nævnt, alle de receivers som, som Coles har øh, og de kan ikke dække dem alle sammen og, så altså hvis Locke han altså skal selvfølgelig spille over øh, måske ikke over, hvad han bænks, for der er sådan en virkelig glemmer god, men i hvert fald op til det niveau. Men Så synes jeg faktisk, at Kovet har en chance. Øh, selvfølgelig, vi, altså, deres forsvarer skal jo også fortsætte de tak der de har gjort. Ikke fordi, jeg synes ikke de har spillet, øh, altså det er ikke sådan, at man kan sige, at det, uh, det her det er NFL's bedste forsvar, men de spiller, de spiller godt nok til at give lokken en chance for at vinde. Det skal de gøre igen. Øh, og så skal lokken helt, altså det her er en mega svær kamp på Cole, øh, og jeg synes Patriots er meget klar for Men men der er chancen. Ja, men hvis vi det, det, er jo, det er jo en gentagelse af Divisional Playoffs fra sidste år, samme sted, samme klubber, øh, samme quarterback, samme cheftræner og så videre. Og, altså hvis man ser på de her tre kampe, som Cole's og Pages har spillet mod hinanden siden Chuck Pagano og Andrew Luck dikkomte til til Cole's, altså siden 2012. Patriots er 3-0 i de kampe, de har vundet Relativt overbevisende I alle 59-24 i 2012 43-22 i slutspillet sidste år Og øhm, øh, 42-20 i Indianapolis i år På papiret er det jo et, et, et Overlined Patriots hold Til gengæld må vi så også pointere ja, Jeg må pointere <laughs> At øh, Hvis man ser på slutspilskampen sidste år Den slutter 43-22 til, til Patriots Men det var, ikke, det var ikke en kamp der var uh, Out of reach for Coles Før fjerde quarter. De går ind i fjerde kvarter bagud med 22-29 Har bolden Så må de punde Og på det første spil derefter Slipper LeGarrette Blunt af alle Så fri for et 73 yard touchdown Og så bliver Andrew Luck intercepted Patriots går touchdown igen, altså, så går det hurtigt der, men... Men men der synes så også, der... Ja, ja, men men der synes så også, det... Jeg synes, det er svært at bruge den gamle noget, fordi at... Colts er et relativt ungt hold, og de er vokset... Altså, det er jo kun Red Dwayne, som muligvis ikke er blevet bedre. Okay, Robert Mathis, han er så heller ikke, men han har så heller ikke noget med det. Men altså, en ulover er blevet bedre, el-receiver, den nødvendige linje, Monty Davis passwords som der ikke er ret meget af i øvrigt, men det er totalt med Hele det her hold er vokset siden kampen, for at sænke stoffer. Ja, og Jamie så. Collins, der tager Hightower, Hightower de spiller på en oh, sind de holder nu. Jeg tror ikke, den, uh, Dan Boomeran, han får nogle fjærdsbordkamp her. Mm. Jeg tror, det hænger på lock, og så skal forsvaret levere hvad De skal i hvert fald gøre det godt nok til at give lock chance. Så hænger resten på lock, men jeg vil så... Uh, altså, jeg sagde også før. Jeg har Patriots som meget meget stor favorit af den der gang, for yeah, jeg er ikke til at skulle mere sagt Nej, altså, Patriots, nej, der er smørre. Hjemmeholdet er 7-1 i AFC-finalen i de seneste 8 konferencefinaler, og flere af de kampe har i bund og grund ikke været, været tætte. Den eneste, der skildes ud derfra, det det var i det var i 2012, da Ravens vandt i hos, hos Patriots med, med 8-2-13, så gengæld har Patriots og to andre sejre på, på hjemmebane i, i løbet af de her otte sæsoner Og altså, de, de er klare favoritter ehm, Colts, hvis, hvis man skal argumentere for dem Og, og det gør jeg kun for, for rent faktisk at, at forklare, hvad, hvad man ligesom skal hænge sin hat på som Colts-fan Fordi jeg tager også Patriots ehm, Colts har endnu ikke tabt kamp nummer to De har spillet mod, mod et hold i, i løbet af en sæson ehm, hvis de har mødt hold i den regulære sæson, og så mødt dem i slutspillet, så har de vundet de 3-0 i de her rematches. Og i den, den regulære sæson er de 9-0 i, i rematches i kampen inden for divisionen. Patriots under Bill Billichick er øh, 10-0, når de møder et, øh, et hold for første gang i sæsonen i slutspillet. Alle deres nederlag i slutspillet er kommet mod hold de også har mødt i den regulære sæson. Og de er, jeg mener det er 9 og 8 i de, i de kampe Her under 3 og 6 i, over, over de, de senere år så, og, og så har vi altså også set nogle gange At Brady, han, Brady er fantastisk til, til at udføre Det han bliver bedt om at gøre i det her angreb her Og han, han har de våben der skal til for, for at kunne gøre skade på, på et hvert hold Men han har også haft øh, nogle Relativt middelmod i slutspilskampe Og øh, jo, jo, jo længere vi er kommet i karrieren Og jo mere ansvar han egentlig har fået på skuldrene I, i slutspillet Jo flere dårlige kampe har der så også været imellem Han, var, øh, han havde en dårlig kamp mod Coles sidste år i princippet Der havde han så også bare et fremragende løbeangreb der, der kunne tage over Og det er lidt det samme jeg kan se ske her altså Patriots behøver ikke en stor kamp af Brady For at vinde Colts behøver en stor kamp fra Luck for at vinde Og ej, der vil jeg, jeg der, ved, ej, ja, men der, der ved jeg lige, fordi at Broncos behøvede heller ikke en stor kraftbemanding, altså, City Anderson, det kunne godt have været, have været nok, faktisk. Men, altså, det tillader de her 24 pr. det er jo ikke, altså faktisk, at det er et top godt, men det er heller ikke, det er jo ikke nogen skandal. Øhm, jeg synes, at de der, hvad er det, 4-5-6 kast, eller sådan noget, dybekast, som Manning han, han miser. Jeg synes faktisk, at man kan sige, at Manning han er himmeled Broncos. Og det kan jo ske også for, for Tom Brady. Og så synes jeg faktisk ikke, at, at Broncos eller at Patriots offensiv er stærkere, end, end at de lige så vel som Denver's offensiv kan, kan falde. Altså, så, øh, og så er Locke stærk nok. Det, det er han, og det er også det, jeg siger, altså, men det kræver Sadie, at, at Locke har en god kamp. Altså, hvis, ja. hvis ikke Locke han spiller op til til sit bedste, så er det ja, bare en her ja, Det er jo det, altså Det skal de bruge Patriots kan godt vinde, uden at Brady Spiller sig op til sit bedste Og derfor har de også bare flere tangenter at spille på Og derfor er jeg også nødt til at gå med dem I den her kamp her Jeg, jeg anser Patriots også som, som relativt klare favoritter Jeg kan godt se det bliver en ret tæt kamp Til gengæld, det kan jeg, det kan jeg i begge konferencer Og jeg mener Colts nok også har en bedre chance for at gøre det tæt end, end mange umiddelbart er, er villige til at til, til at medgive men... Ja, men det mener jeg også, og der kommer vi lidt tilbage til som jeg sagde, at det ville faktisk være lidt trist, hvis bare en af de to konferentlige finaler havde været alt for nem at kalde, <laughs> og jeg kan sagtens se som du også siger, jeg godt set til. lidt tæt jeg har svært ved at se Kugelsvind der, der synes jeg at den anden er mere åben, trods alt ja ja yeah. Men øh, lad det blive, øh, det, det sidste for, for den her gang, vi, øh, det, vi, vi kommer jo tilbage med masser af yderligere podcasts her i, i løbet af season. Jeg har sat sig på at vi også kan, kan nå at tage en, en optag til, øh, til Super Bowl Og, og derefter øh, vil vi så, så småt begynde at, at vende blikket øh, frem mod odds draft øh, som, som du nævnte i, i sidste del, så er der jo øh, deadline for, øh, for tilmeldinger til, til draften her i Ja, yeah. I, i talende stund er det om øh, ikke ret mange timer, øh, og så er der jo så nogle, nogle dage efterfølgende til at, til at sig. Øh, Og øh, vi får se, hvad det bliver for en klasse, og, og jeg, jeg glæder mig til at, at dykke dyk ombord i den og, og se, hvad, hvad det kan blive til. Ja, bestemt. Så øh, vi hører os ved. Tak for den her gang.